la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C009. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mânuit de cugete și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum.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 Lecția de zi C009 va debuta cu prilejul citirii versetului 22 al capitolului 1 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, după ce mai întâi vom vedea felul în care Socrate a dat lecție foarte sănătoasă și înțeleaptă unui om cu privire la bârfă. Cineva s-a dus într-o zi la vestitul filozof Socrate și a vorbit așa: Auzi, vreau să spun ceva despre prietenul tău. Stai, stai, îl oprins Socrate, vreau să știu dacă ai trecut prin cele trei site, ceea ce vrei să-mi spui. Trei site? ce aia? Ei, stai așa, mai întâi trebuie să vedem dacă e vorba de ceva adevărat. Iată deci prima sită. Dacă este adevărat, nu prea știu, spun și eu numai ce-am auzit. Bine, hai să zicem că ar fi fiind adevărat. Dar ai trecut spusa dumitare și prin sita a doua, cu alte cuvinte, ceea ce vrei să-mi spui, este un lucru bun? Nu cred, bun, nu tocmai bun. Bine, a zis Socrate, hai să încercăm acum și cu a treia sită. Ceea ce te gândești să-mi spui, este într-adevăr de folos? Uh, parcă nu. Atunci, dragul meu prieten, spuse Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu e adevărat, nu e bun și nu e nici de folos să știi că nu mă interesează câtuși de puțin. Comentariile pe care doresc să le fac ni se adresează nouă creștinilor, tuturor celor care purtăm numele de creștini indiferent de ceea ce mai adaugă fiecare după numele de creștin. asta e treaba fiecăruia, nu mă interesează și nu schimbă cu nimic valoarea spuselor pentru dumneata că ai pus acolo după creștin numele unei denominațiuni sau a alteia. Câtă vreme te numești creștin, urmaș al lui Hristos, câtă vreme mărturisești că te încrezi în Scriptura lui Dumnezeu, atunci comentariile acestea te privesc în mod direct pe dumneata și pe mine, care sunt și eu din mila lui Dumnezeu creștin. În cuvântul lui Dumnezeu vreau să dau citire la două versete. Unul este în Efesen capitolul 5 cu versetul 19, două sigur se referă la felul nostru de vorbire. Aici suntem îndemnați astfel. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cânteri de laudă și cu cânteri duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Iar la Coloseni, capitolul 3 cu versetul 16, spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cânteri de laudă și cu cânteri duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Iată deci care este felul de vorbire al meu și al Dumneitare, dragul meu ascultător, dacă ești creștin, sau, mai bine zis, care ar trebui să fie felul nostru de vorbire. Ai să spui, poate, bine, bine, dar... Cum pot eu să vorbesc cu psalm și cu cânteri de laudă la adresa lui Dumnezeu atunci când tratez probleme cotidiene legate de serviciu, de starea sănătății, de cumpărături și așa mai departe? Sigur, eu înțeleg asta foarte bine. Oare nu trăiesc și eu tot aici pe pământ deopotrivă cu ceilalți? Nu este vorba despre felul nostru de vorbire atunci când avem de rezolvat probleme de ordin pământesc, ci este vorba despre felul nostru de vorbire atunci când începem să vorbim de unul și de altul, de frații și de surorile noastre sau poate de vecinii noștri, de colegii de serviciu, de colegii de școală și începem să vorbim tot felul de lucruri, chiar fiind adevărate, dar lucruri care nu le fac niciun pic de cinste și unele nefiind nici adevărate. Faceți un experiment și urmăriți, dar urmăriți cu atenție discuțiile care se întrenează între doi creștini, între două creștine sau într-un grup mai mare de creștini atunci când se află împreună. După natura discuțiilor pe care le poartă, poți să-ți dai seama cine și ce locuiește în inimile lor. La fel după cum atunci când te duci la doctor, vrând să vadă cum îți merge stomacul, te pune să scoți limba și-ți cercetează cum arată limba, tot așa, atunci când vrei să știi ce este în duhul unui om, ce este în inima unui creștin, ascultă numai ce iese din gură și după ceea ce iese din gură îți dai seama ce locuiește în inima lui că dacă în inima lui sau în inima celor care vorbesc locuiește din belșug cuvântul lui Dumnezeu, cum spune aici, nu o să iasă în afară decât tot cuvinte la adresa lui Dumnezeu și când vine vorba despre bârfă despre un altul, în loc să-l înjosească, fiecare va găsi, așa cum găsește dragostea, un motiv să-i acopere slăbiciunile, justificându-i-le într-un fel sau un altul. Dragostea, spune la 1 Corinteni 13, acopere totul. Dragostea este, cum spuneam altădată, ca o lupă pe care o pui peste o grămadă de cenușă. Toți scormonești în cenușa aceea și undeva mai în profunzime ai să găsești o scânteie, un, un tăciune care încă arde, mai are încă foc. Ei bine, dragostea pune lupa peste scânteia aceea care este încă vie de foc și potrivește așa fel lupa încât să acopere scânteia aceea de foc toată cenușa. Dragostea asta face. Dragostea caută în toată cenușa slăbiciunilor unui om, unui credincios, până când găsește ceva din Dumnezeu, pentru că oricât ar fi de slab un credincios, dacă este credincios, el are acolo lucrurile lui Dumnezeu, și oricât ar fi de puține și de mici, lupa dragostei le mărește așa de mult, încât acoperă toate slăbiciunile și atunci nu mai este bârfă. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă prin dragoste un test foarte serios cu privire la starea noastră spirituală. La 1 Ioan capitolul 3, versetul 14 spune Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că avem dragoste pentru frați, iubim pe frați. Și acum ascultați ce spune. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Deci, cine nu are dragoste pentru fratele său, rămâne în moarte. Eu știu doar să vă citesc cuvântul și să vă atrag foarte mult luarea minte cu privire la testul acesta foarte serios. Dacă am trecut de la moarte la viață, se vede prin aceea că iubim pe frați și pe suror sigur că da, pe credincioși, nu că îi bărfim, Pentru că dragostea, am arătat ce este Dragostea spune la 1 Corinteni 13 că acopere totul nu, nu scormonește să scoată la iveală Și dacă scormonește în slăbiciuni Scormonește numai ca să găsească un pic de foc viu Și pe acela îl mărește așa de mult Încât îi acopere toate slăbiciunile Vreau să mai atrag atenția asupra părții a doua a versetului acestuia din întâia Iuan. Aici nu spune că cine urăște pe fratele său rămâne în moarte, ci numai atât. Cine nu iubește. Deci dragostea este iubirea dovedită prin acte concrete. Asta este iubirea. Și așa că cine nu iubește, cine nu face concret dovada iubirii aproapelui său, a fratelui și a sorei sale, acela rămâne în moarte. Și ca să faci dovada concretă este aceasta, să acoperi slăbiciunile fratelui tău, ale surorii tale, nu să vorbești despre ele și să spui și altuia. Să nu ne lăsăm adormiți de faptul că, a, păi eu m-am pocăit, m-am botezat, sunt creștin, e ok cu mine dacă mai vorbesc și eu puțin de unul și de celălalt. Eu te rog să iei aminte la cuvântul care spune, cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Nu știu cum rămâne în moarte, dar așa spune aici cuvântul. Iată un prilej foarte serios de cercetare pentru toți aceia care suntem creștini sau care ne numim și nu suntem. Deopotrivă și unii și ceilalți să ne verificăm prin testul acesta dacă avem dragoste, iubire activă față de frații și surorile noastre și mai ales atunci când este vorba despre a vorbi de ei de lor sau a participa la bârfa care se face pe seama fraților și surorilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte cu o cercetare serioasă asupra fiecăruia dintre noi, începând cu mine, cel de care te folosești ca să ne faci aceste comunicări și cu fiecare în parte dintre cei care ascultă. Să ne verificăm, Doamne, și să vedem ce este în inimile noastre și dacă în inimile noastre nu avem dragoste pentru frații noștri plini de toate slăbiciunile cum sunt, dar fi frații noștri, dacă nu avem dragoste, dacă nu căutăm să-i acoperim, ajută-ne să ne pocăim de lucrurile acestea foarte serios înaintea ta și să ne pocăim mereu până când inimile noastre se vor umple cu dragoste pentru ei, cu dragostea pe care ai avut-o tu pentru noi, ca așa ne-ai spus să ne iertăm unii pe alții cum ne-ai iertat tu pe noi și să ne iubim unii pe alții cum ne-ai iubit tu pe noi. Vă te rugăm această lucrare în noi, de dragul Domnului Iisus și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Cu haina iubirii să acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită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 Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 22 al capitolului 1 al întâiei epistole a lui Pavel scrisă către corinteni care astfel glăsuiește. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dragii mei! Nici minunile, nici înțelepciunea și nici un alt dar dumnezeesc, nu sunt scopul vieții celui credincios, ci scopul e unul singur, Hristos. Nu după daruri trebuie să umble creștinul, ci după cel ce dăruiește. Cine umblă după daruri nu-i lepădat de sine. Firii vechi îi trebuie daruri deosebite ca să se poată lăuda cu ele. Firea nouă nu umblă după așa ceva, ci ea zi de zi se contopește tot mai mult cu Hristos, cel care dăruiește. Și dacă cel ce dăruiește găsește cu cale că e nevoie de un dar, pentru ca prin aceasta să propășească lucrarea lui pe pământ, atunci îl dă fără a fi silit prin stăruința slujitorului său. Iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Unii oameni cer minuni. O, oh, mă întorc la Dumnezeu dacă aș vedea o minune. În loc să asculte adevărul cuvântului lui Dumnezeu și să-l creadă, ei caută minuni. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă cele mai copleșitoare dovezi prin care demonstrează adevărul absolut că minunile nu pot întoarce un om la Dumnezeu decât în măsura în care Dumnezeu are în vedere lucrul acesta să își suporte mărturia lui prin vreo minune, cum a fost cazul apostolului Petru și a celorlalți apostoli. Aceasta este un alt subiect dar minunea în sine nu poate întoarce omul la Dumnezeu. Niciodată în istoria omenirii nu s-au pomenit atâtea minuni câte a făcut Dumnezeu cu prilejul scoaterii poporului său evreu din Egipt. Citiți numai cu atenție istoria scoaterilor din Egipt, citiți cu atenție minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cele 10 plăgi care au fost trimise peste Egipt Citiți felul miraculos în care robul domnului Moise intervine și face minuni după minuni. Citiți apoi toate minunile pe care le-a săvârșit Dumnezeu cu poporul evreu de-a lungul celor 40 de ani cât i-a dus prin pustie. Care a fost rezultatul tuturor acestor minuni? Unde cât de departe a ajuns poporul ăsta lui Dumnezeu care a fost martorul ocular și subiectul atâtor minuni? Care a fost rezultatul? au ajuns să pună pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului care a făcut atâtea minuni și să fie pedepsit cum nicio altă națiune de pe pământ n-a fost și nu va mai fi niciodată. Am făcut această remarcă pentru a înțelege bine că minunile, Oricât de grozave ar fi, nu pot să întoarcă un suflet la Dumnezeu. Întoarcerea sufletului la Dumnezeu este rezultatul direct al lucrării Duhului Sfânt, pentru că misiunea expresă a Duhului Sfânt este, așa cum ne arată Mântuitorul, să convingă lumea de păcat. Nimeni și nimic nu poate convinge pe omul păcătos de starea lui pierdută și să-l aducă la Dumnezeu decât Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Revenind la versetul nostru, ni se spune că alții caută înțelepciune, filozofie și nu văd că se târăsc în mocir la păcatelor. Și câte sisteme filozofice sunt? Din cele mai multe n-a rămas decât numele lor. Așa cum spune Scriptura, toate trec, numai Domnul Iisus rămâne același în întotdeauna. Gândul pe care vrea să l pună pe inimă apostolul Pavel este acesta. Voi doriți mult să vedeți minuni, dar chiar dacă le vedeți, tot nu credeți. Dacă cineva nu vrea să creadă, nu crede. Iar prin înțelepciune, prin filozofie, nu se ajunge la credință, ci la contrariul credinței, așa cum au stat lucrurile cu vechii filozofi greci care au încuvințat, dacă nu și mai mult, Închinarea la idoli. Iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Înțeleptul Rivarol zice, aceia care cer minuni nu-și dau seama că cer naturii întreruperea minunilor ei. Numai adevărata credință are ochi deschiși ca să vadă minunile lui Dumnezeu care ne înconjoară, și din ele să înveți înțelepciunea care duce la Dumnezeu. Citind gândul acesta cu privire la atâtea minuni care ne înconjoară în tot momentul, dar nu ne facem timp să le observăm, sau, pentru că ne-am obișnuit cu ele, nu le mai socotim minuni, îmi vine în minte o împrejurare, o experiență, dacă vreți, pe care o trăiesc eu, casa mea fiind așezată pe un deal, din bucătărie, în locul în care stau eu la masă, privesc coroana unui pom foarte frumos, de îndată ce vine primăvara urmăresc în fiecare zi cu interes să văd în ce măsură au crescut frunzele pe el și nu după multă vreme descoper că este plin de o coroană minunată de frunze noi și pline de frăgezime pe care nu le-a avut cu mult timp în urmă. Vedeți, stând la masă și uitându-mă la el în timp ce soția îmi pune de mâncare, mi-a fost de ajuns să-mi dau seama ce minunății se petrec în jurul nostru, dar nu le dăm atenție pentru că ne-am prea obișnuit cu ele. Vedeți dumneavoastră? Atâtea minuni se petrec în jurul nostru, noi ne sunt o, o minune, dar nu facem ceea ce ne spune cuvântul Domnului în romani, să ne uităm cu băgare de seamă în lucrurile făcute de Dumnezeu, căci dacă ne-am face timp să ne uităm cu băgare de seamă numai la pomii aceștia din jurul nostru care înverzesc și care iarna își schimbă veșmântul, numai la atât dacă ne-am face timp să ne uităm ce ne-am minunat și cât de îmbogățiți am fi în inimile și în sufletele noastre, recunoscând măreția lui Dumnezeu prin ele. Sigur, e mult mai ușor să asculti povești și povestiri despre minuni făcute aici și dincolo, decât să-ți faci timp și să privești culoarea minte la minunile lui Dumnezeu din tine însuți și din jurul tău. Așadar, versetul ne spune că iudeii cer minuni, iar grecii caută înțelepciune. Deopotrivă, acelora care cer minuni pentru satisfacerea curiozității, cât și acelora care umblă numai după înțelepciune ca să-și împodobească mintea, li se dă un singur răspuns, crucea. Dar firii vechi nu-i place crucea, ea umblă după lucruri bătătoare la ochi. Prin minuni și înțelepciune, firea veche își trăiește viața ei. Prin cruce însă, Trebuie să moară și aceasta nu dorește ea deloc. Iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Cum a fost atunci, așa este și astăzi. Religioși exaltați caută minuni, iar raționaliștii împietriți caută înțelepciune. Iudeii și grecii moderni sunt destulii printre creștinii de azi. Credința adevărată însă duce sufletul la Hristos, Apa cea vie și cine bea din această apă în vec nu mai însetează după altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare la versetul 23 de la 1 Corinteni 1 Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru nemuri o nebunie. De la cruce pornesc toate căile lui Dumnezeu spre oameni pentru a-i mântui acum și pentru a da viața veșnică fericită în viitor. Fără cruce n-ar fi fost biruința învierii. Fără cruce n-ar fi cu putință venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Fără cruce n-ar fi venit harul. Crucea este aceea prin care Dumnezeu a pus capăt vechii firi a păcatului a tot ceea ce moștenim din Adam, și a deschis prin învierea apoi, prin înbierea Domnului Hristos, care a fost răstignit pe cruce, o creație nouă. Înainte de orice trebuie să fie așezată crucea, adică Hristos cel răstignit, jertfa lui răscumpărătoare. Cine spune că este creștin și lucrător încă pe orgorul Domnului, trebuie să pornească de la cruce, trebuie să spune păcătoșilor cel din tâi lucruri de care au ei nevoie, pentru că crucea, Hristos cel răstignit, este prima literă din alfabetul Harului lui Dumnezeu. Prin cruce se pot apropia oamenii de Dumnezeu ca să-i mântuiască. Crucea este locul unde dreptatea lui Dumnezeu, care cerea plata păcatului, moartea a fost satisfăcută de prin, prin moartea Domnului Isus Hristos. În afara crucii nu se poate vorbi decât despre blestemul veșnic al lui Dumnezeu de la fața lui. Numai la cruce, unde dreptatea lui a cerut împăcarea, a cerut plata păcatului care este moartea, numai de la cruce încoace, putem să ne întâlnim cu Dumnezeu și să stăm de vorbă cu El pentru că dreptatea Lui fiind achitată a putut să-și arate dragostea care a primit înapoi pe păcătosul mort în Hristos și înviat din nou împreună cu Hristos. Da, numai crucea, nici minunile, nici înțelepciunea nu pot face nimic din omul blestemat de la fața Lui Dumnezeu pentru că omul care a păcătuit trebuia să moară. Și numai prin moartea și înlăturarea lui pe veci de la fața lui Dumnezeu în moartea lui Hristos a făcut posibilă învierea din pricina Domnului Hristos care era om din om adevărat dar fără păcat a făcut posibilă învierea unui om nou în Hristos care moștenește pe Dumnezeu pentru că este născut din Dumnezeu cum spune la Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 13. Numai în felul acesta poate omul să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu acum este satisfăcut, dreptatea lui care cerea pedeapsa cu moartea a fost împlinită în chip desăvârșit, și acum, după ce și-a primit dreptatea partea ei, poate dragostea lui Dumnezeu să lucreze în inima omului. Prin cruce, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, a fost atrasă lumea. Și după cum apa poartă pe ea pământul întreg, tot așa și crucea poartă lumea întreagă. Crucea, Hristos cel răstignit, rămâne o taină până la sfârșitul veacului și pentru iudei, religioși, abotnici și neînduplecați, și pentru greci, raționariștii țepeni și încrezuți. Și unii și alții, nici unii, nici alții, nu înțeleg că umilința Domnului Isus este prima treaptă a mântuirii omului păcătos. El s-a umilit, s-a făcut păcat pentru noi și a primit moartea în locul nostru ca să ne ducă pe noi la viață. Iubiți ascultători, am spus de atâtea ori, spun și acum și am să spun și în viitor, ori de câte ori simt călăuzirea. Credem noi că dacă Dumnezeu ar fi putut să ne primească pe orice altă cale, în afară de jertfirea fiului său, ar mai fi dat el pe fiul său să moară pentru noi? Ar mai fi îngăduit el ca fiul său, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, să vină pe pământ, să ia chip de om, om din om adevărat, dar fără păcat, să se nască în iesle umilă apoi să trăiască 33 de ani și jumătate în atâtea probleme câte a trăit și să sfârșească pe cruce, l-ar mai fi trimis el pe fiul său să îndure toate acestea dacă ar fi fost posibilă o altă cale de mântuire a omului? Iată! Orice om cu mintea și sănătoasă, orice copil până la urmă poate înțelege fără discuție că nu era posibilă nici în planul lui Dumnezeu o altă cale de mântuire a omului în afară de jertfa Domnului Isus Hristos. Acolo, numai acolo la cruce, s-a pus capăt firii noastre vechi păcatului cu rădăcina lui cu tot, Acolo, la cruce, dreptatea lui Dumnezeu care cerea răzbunare, care cerea moartea omului, a fost împlinită și satisfăcută pe deplin. Acolo, la cruce, pentru că omul Iisus Hristos era om din om adevărat, dar și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și ca om din om adevărat era fără păcat. Acolo, după ce a plătit plata plăcatului care este moartea și a împlinit dreptatea lui Dumnezeu, a putut să-și arate dragostea înviind și luându-ne în sine pe toți aceia care vrem să coborâm cu el în mormânt, adică să ne pocăim de tot ce a fost înainte și apoi să înviem cu el la o viață nouă. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem bine adevărul acesta pe toți cei care ne iubim veșnicia să ne grăbim și să primim pe Domnul Isus Hristos care a murit în locul nostru, să înviem împreună cu El la o viață nouă și născuți prin Duhul Sfânt din Dumnezeu să moștenim împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. Anunțăm aici încheierea programului C009 din partea emisiunii creștine de radio Evangelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să se arate peste noi toți în așa fel încât cei care n-au primit pe Domnul Isus să-l primească acum, și cei care l-au primit să umble prin puterea Duhului Cel Sfânt pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin! Cum